kedves testvérek, a Meti Heteor Podcast 304. sütiszörnyi adását halljátok, én Szentákádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és elhatárolódom a klerikális utalásoktól. Nem is értem, valahogy újabban egyre ö, többször van ilyen, ilyen templomi beköszönés a Meti Heteorban. Minek köszönhetjük ezt, Kelt? Ez egy ilyen hiánycik a Magyar Podcast. Szélában gondoltam szolgáljuk kivallásos hallgatóinkat is, nagyjából az adás ö, utolsó ilyen pillanata ez mindig. De nem lehet, hogy ők egyébként ezt gúnynak érzékelik? Nem tudom. Vagy ez olyan, hogy gúnyosan mondva is ér ez olyan, mint olvasás közben cigizni? Egyrészt szerintem olyan, más ez meg egyáltalán nem gúnynak számom. Hát én rendesen vallásban felnőtt gyerek vagyok, kereszteltek első áldoztam bérmáltam minden, azt, hogy most mit gondolok erről az egészről, szólabban, inkább nem menjünk bele, mert akkor utána beszélgető társak maradunk a vallásban milyen jelenlévő hallgatóinkkal is. De hogy e, halálkom olyan, miért ne? Nekem ezzel igazándiból semmi bajom nincsen. Én, én rend, rendes, vagy hogy mondjam, nem, a rendes nem jó szó, hanem e, ilyen töb, többségi vagy elterjedt ateizmusban nőttem fel, vagy hogy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szóval az olyan tudod hogy ez volt az előző rendszerben a, az ateizmus, mint e, államvallás. Államvallás. Igen. És, e, és ehhez képest... Tehát persze én nyilván furcsálkodom eh, az egyházi intézményeken egyfelől, másfelől meg eh, igazán semmi rosszat nem érzek abban, hogy, hogy Krisztusban kedves testvéreimként gondolok az emberekre. Az, az, az úgy, az nekem tetszik. Nézzék, ki, nyithatunk majd az ökumené felé, tehát legközelebb esetleg áldásbékességezzünk egy jó nagyot. Az melyik valláshoz tartozik? Úgy emlékszem, hogy az a tévegő református testvéreink szoktak. Á, értem amikor éppen nem templomokat meszelnek le, vagy orgonákat aprítanak fel a gyújtófának. Jaj, szegény reformátusok, most ne bántsad őket, annyira rájuk jár a rúd, és ezt én nekem ráadásul plánban kell néznem, vagy nézhetem. Van szegényekkel? Hát az van szegényekkel, hogy épül nekik a Budapest egyik legmenőbb temploma, a Makovec Imre által tervezett, hú, van neki valami összefogás, vagy összetartozás, vagy ilyesmi nevű neve, egy ilyen olyan igazi mokoveces tök menő templom. Uh -huh. Itt tőlem egy utcára egyébként, a Kiespesterzsébeten. E, úgyhogy én napi, napi megtekintője vagyok a, az építészeti műveleteknek, és a héten az történt, hogy ez a, ez a mondjuk 80 os készültségű épület kigyulladt. És itt I -i. Ez, ezért mentő, meg, meg tűzoltó autók, tömege állt, és fel volt bojdulva, a, ez az egyébként békés kertváros. És pont arra jöttem pont akkor haza, úgyhogy nézhettem, ahogy oltják a, a tetőszerkezetet, és, és így nagyon fájt. Szóval, hogy így nem, nem, nem a templomsága miatt természetesen, hanem hogy azt láttam, hogy itt van egy dolog, amit milyen bonyolult módon milyen sok ember milyen régóta épít, milyen eh, nagy várakozásokat fűz hozzá, milyen sok ember, hogy ez egyszer kész lesz. Aztán hegesztés közben elpattan egy szikra, és, eh, és kigyullad a tetőszerkezet, amiről én tudom, hogy hány rétege van, meg, meg mikből áll. És aztán látom, hogy a tűzoltók a kis eh, cukik, kis baltacskájukkal így kalapálják le a, a nagyon érdekes fekete cserepeket a tetőről, és ilyen nagy lyukakat vágnak a tetőszerkezetbe Gondolom azért, hogy ott be tudjanak locsolni, vagy nem tudom pontosan, vagy a tűzfészkeket. De valószínűleg nem azért, hogy tetőablakokat is installáljanak, ha már felmásztak olyan jó magasra? Bizony, hogy nem. És azóta is ilyen mementóként itt áll a, egyébként nem olyan nagyon leégett épület, tehát, hogy az épület meg megvan, az egyik tető részen van egy pár marra lyuk. Biztos az talán extra rossz, ahol szerintem nem adott hírt egyetlen tévéradó sem, hogy Megtörtént ez az egész tűzeset, jöttek a tűzoltók, eloltották, és már mindenki csak úgy piszmogott, meg tekerték össze a tömlőket, meg beszélgettek az élet nehézségeiről a szakemberek. Amikor az elmúlt egy hónap legnagyobb vihara lecsapott, és egy ilyen tudom, negyed órán keresztül trópusi vihar csapott le erre a szűk környékre egyébként, tehát innen, tudom 10 kilométerre semmi nem volt. Úgyhogy azokon a lyukakon, amit frissen vágtak a, a tűzoltók, azokon beömlött mondjuk, nem tudom, három centényi Hát ugye, pont ehhez találtam egyébként ma este egy bibliai ígét, ezt majd nem mondom, hogy hogyan jutottam oda, mert, hogy is mondjam, nem annyira mély az hitem, hogy a bibliát olvasgassam, meti felvétel Viszont hát, a, ahogy a seregek uraizel Istenem mondta, szopni fogtok. Tényleg ezt mondta? Szerepel ez a Keldió vulgát a Izsai Irzsaires proféta könyvében, könyvének, uh, hát igazából az, hogy majd izé kiáradnak a folyók, és uh, szopni fogtok, és térdék lovagoltat, és szeretet lesz, és hasonlókról szól a szöveg, de az egyik sorban ott szerepel az, hogy szopni fogtok. Uh, később ez uh, ennél sokkal szeridben fordítódik, vagy, uh, vagy uh, mai nyelvhasználattal, és már nem így hangzik egy újabb biblia fordításban. de erre, hogyha esetleg valakit szeretnél uh, hogy is mondjam, kirángatni a töppettségből, akkor nyugodtan mondva, hogy Izaiás Profit a könyve 60.12. <gül> Ezt igyekszem megjegyezni, mert nagyon jó. Bomónak tűnik. És egyébként erre úgy bukantam rá, hogy hogy, ha most nem tudom, hogy álnéven csinálja a szigorúan bizalmas podcast, vagy sem. Mindenesetre egy hozzájuk köthető csatornán találkoztam azzal a dologgal, hogy az amúgy katolikus hodász. Uh, András. Atya, tudod, ez, ez egy motoros pop-up. Igen, uh, tudom, igen, igen. Aki youtube meg Instagramozott meg influencer volt, meg minden. Ő hát amellett, hogy kiment az index mellett uh, tüntetni, majd pedig uh, ott, uh, instázott is, meg írt cikket is talán róla. Utána berendelték uh, Esztergomba, ahol hát senki nem tudja, hogy mi hangzott el, de másnap bejelentett, hogy akkor a youtube és az instázást felfüggeszti. Uh, ilyen módon egy uh, picit fiatalosabb hangot elveszített a katolikus egyház. Ahogy így elmondod, ez nagyon hasonlít arra a helyzetre, mint hogy a Belarus választásokon vagy sok, vagy kevés szavazatot szerző ellenzéki jelölt egy hölgy, az bement a választási bizottsághoz tiltakozni a szerinte hibás adatok miatt, és úgy jött ki, hogy kikerült egy videó, amit ő mondott el ott, hogy mindenki nyugodjon le, és nincs itt semmi látni való, de mire ez a videó kikerült addigra, ő már a szomszédos országban volt elköltözve, és a, mindenkit megnyugtattak, hogy a hölgy és gyermekei biztonságban vannak. A csádi legendárium szerint egyébként nagyapám úgy lépett be a TS-be, hogy ezt önként és dalolva tette, és utána már egy pofont sem kapott. <gül> Ó, értem. Szóval, hogy hodászatya hogy túl túlságosan jól YouTubeozott, Vagy nem kellett volna annyira, hogy mondjam, húzogatni a hatalom tigris bajszát? Nem kellett volna annyira a talán. És akkor ebben van egy nagyon izgalmas vita, és pont ezt, ezt fejtette ki ez a, a Szigbíz közeli csatorna. Hogy persze fel lehet azt is vetni, hogyha azt akarjuk, hogy a papok ne prédikálják azt, hogy kedves emberek szavazzon mindenki hétvégén a Fideszre, akkor elképzelhető hogy azt sem akarjuk, hogy más papok azt mondják, hogy azonnal gyertek a Momentum által, vagy meg DK, Jobbik, nem tudom, ki volt nem. A másik szervezője az indexes. Momentum volt a főszervező. Valaki még ráült, úgy emlékszem, de mindenki, akkor, akkor ne. Szóval hogy elképzelhető, hogy akkor más politikai pártok színeiben se legyen ott. Azért itt a kettő közé szerintem lehet illeszteni, hát nem is egy 4 es lapot élével, hanem egy 500-es fénymásoló papírt is. De kétségkívül mm, az egy érdekes kérdés, hogy, hogy a papi szerepvállalás az meddig tart. Hát, hogy kell-e közéleti kérdésekben megnyilatkozni egy papnak, vagy iránymutatást adnia? Egyébként fura elvárás, hogy bizonyos dolgokban adjon iránymutatást, másokban meg ne. De amennyiben komolyan gondoljuk azt, hogy el kell választani egymástól az államot és az egyházat, akkor talán ez logikus azt is gondolni, hogy el kell választani a politikát és az egyházat. Igen, ugyanakkor az egyház nem ér véget a templom falainál, hiszen iskolát, öregek otthonát, stb. üzemelt. Hát egy csomó olyan feladatot Hát vagy vett magára, vagy fogadott el, vagy lőcsöltek rá, akármelyiket is választjuk jó pénzért mindezt, amelyet ideális esetben egy államnak kéne elvégezni, de mondjuk a, a mi államunk és ideális eset az nagyon ritkán találkozik egymással. Azt nem gondolom, hogy ez csak állami feladat lenne, amit az egyház vállal, vagy elvisz. Állam feladata is lenne, de az államnak nyilván nem kell megakadályozni, hogyha valaki más is akarja csinálni. Ö, persze, e, igen. Hanem amikor konkrétan átadtak egyházi kezelésbe mondjuk elitképzés egyes részeit. Amúgy jobb fejpénzért, mint ahogyan az állami ö, oktatási egységek megcsinálnák ezt. Tehát ott azért erősebb ez az ez összefonódás mint az, hogy több szereplős piacot csinálunk. Hát ez pozitív diszkrimináció, én azt gondolom, hogy ezzel egyetértünk-e, vagy sem, az ugye az értelmezés szempontjából mindegy is, de elmerem ez hogy nem értünk egyet ezzel a fajta pozitív diszkriminációval. Mármint itt arra gondolok, hogy ha ez a jelenlegi hatalom erősíteni akarja, az egyház szerepét, az egyház szerepvállalását a társadalom formálásában, akkor azt ilyen módon tudja tenni, hogy például nagyobb fejpénzt ad az egyházi iskoláknak, és cserébe gondolom elvárja, hogy odászhatja meg, jó-jó, járjon motorról, és firdessen szokatlan dolgokat, de azért az index tüntetése ne menjen ki, és ne lelkendezzen ott, mert azt azért már mégiscsak csak, hát érted, megharapni azt a kezet, amelyik a kenyeret adja. Mindezt abban a szervezetben, amelyik a legcentralizáltabb egyház, egyébként talán. Tehát, hogy a katolikus egyháznak a hierarhiája az nem egy olyan dolog, ami tele van szabadsággal. Az nem, bár nem az egyházak között többnyire nem a szabadságról és a, és a magán gondolkodásról híresek, nem? Azért azt hiszem, az... evangelikuség azt kitalálták, hogy ott ott papként, a te szószékeden azt mondd azt, amit akarsz, és nem nagyon van olyan felettesed, aki aktívan lebaszhat érte. Hát általában ez a reformációban is igaz az, hogy, az, hogy általában az egész reformáció arról szólt, nem? Hogy, hogy ne legyen ez a nagyon hierarchizált szervezet, és nincs pápa, meg minden. E, e, jaj, most nem jut eszembe a református pap neve segíts ki. A gondolás, gondolsz például? Nem, de mindegy, most mindegy szó, szóval, hogy a református pap az ne tartozzon felelősséggel magasabb egységeknek, ami persze nem igaz, mert szervezetileg ott is van magasabb, hát nem tudom, főnökség, vezetőség, de az ilyen társadalmi cucc. Vagy ezt most nagyon keverek mindent mindennel? Hogy emlékszel kellett? Nem tudom, református sem voltam, de... Ez is kimaradt, a néptánc is, megvannak még dolgok. Én se voltam református, de attól még olvashattam ezt-azt, na de mindegy, így is egy kicsit mélyen mentünk bele ebbe az egész egyházak hierarchiája témába. Én hodászatját sajnálom, én hallottam ő előadását, és nagyon szórakoztatónak találtam. Ő egy tök szimpatikus okos embernek jött le, Tőlem többnyire még mindig jobbra volt, de legalább egy értelmes olyan ember, akivel úgy tűnik, mint hogy lehetne vitatkozni. Határozottan így, igen. De ha már előhoztad ezt, a, ezt az index tüntetést, meg a körülötte zajló dolgokat, akkor ö, úgy hiszem, hogy te szeretnél egy mi a függetlenség jelzővel, vagy, vagy kifejezéssel ellátott témakört felgöngyölíteni, és az, mintha ide kapcsolódna. Lényegében igen, és ez azért, amire egyébként kommentet kaptunk, ez nekem innen indul, mindjárt meg is keresem meg Amíg te hát, megkeresed, én elmondom, hogy több témában is számos tyúkszemre léptünk rá az elmúlt néhány adásunkban, és sok mérges, meg csalódott, meg felháborodott kommentet kaptunk, akár indexügyben, főleg én, akár szoftveriparügyben, főleg Mindketten én, de igen, én. <gül> És akár unalmas ügyben ez én voltam. Igen. Na de itt most talán az indexről van szó, ugye? Igen, minden mellett előre bocsátanám azt, hogy hát most már lassan egy évtizednél is tovább. Teljesen, mikor kezdtem újságot írni, 13-14 éve. Na mindegy szóval régen tartó újságirólő pályafutásom során Sokkal rosszabb reakciókat kaptam eddig, mint amit a kedves hallgatók, hogy köztrácok. Bármikor, bármilyen okból belénk lehet kötni, maximum visszakötünk, mint a cement a teherhajóba. Ó, az egy nagyon jó történet, jövő kinyomozom, hogy tényleg igaz volt-e. Például azóta is sok szeretettel mutogatom azt a, annak a magyar Arancs olvasónak a levelét, aki azzal kezdte, hogy mekkora sejfej vagy teszed lák. Ez volt a megszólítás a levelben. És innen azért még tudott felfelé skrollozni, úgyhogy az, az egy jó darab volt. Viszont Daniel barátunk és hallgatónk azt kérdezte meg tőlünk, hogy egyrészt az Antigone és az Index összekötésével elrúgtuk a pöttyöst, másrészt alábecsültük azt a létbizonytalanságot, amit mind az Indexesek éltek. Ezt én nem gondolom. Dolgoztam hat évet az Origóban, úgyhogy minden évben az volt karácsonkra, a plekő, hogy adnak minket, és amúgy is leépítés van ezt követte egy pár év VS, ahonnan felálltunk, majd... Bocsát, és a VS-ben azért miközben még, ameddig nem álltatok fel, vagy nem álltunk fel, addig is folyamatosan azon lehetett szorongani, hogy lényegében ugyanaz a szituáció volt ott, mint ami most az Indexnél alakult ki az elmúlt pár évben. Igen, plusz életemben ott tapasztaltam meg először, hogy milyen az, amikor, amikor az ember nem kap időre fizetést. Ez egy izgalmas élmény volt. Igen. Abban az értelemben izgalmas, hogy a Általagos kínai átokban van az izgalmas időkben. Ö, igen, azóta szabad úszak, az pedig hát a létbizonytalanságról szól, de cserébe nem kell bejárni egy szerkesztőségbe és kávégép mellett beszélgetni kollégákkal. Igen, erről elég határozottan nyilatkoztunk erről a dologról, hogy nem az index szerkesztősége élt létbizonytalanságban, hanem a magyar sajtó dolgozói élnek létbizonytalanságban egy olyan húsz éve szerintem, Legalábbis óta én a magyar sajtóban dolgozom, nekem ez régebben kezdődött valamikor a 90-es évek közepén. Szóval, hogy azóta? Úgyhogy ne gyártsunk legendákat. Ne gyártsunk, és ne is kajáljunk be legendákat. A, a, a, a sajtó egyébként tök jó abban, hogy legendákat gyártson saját maga köré, és ez nem az Index Régios csak, hanem szinte minden sajtótermék hajlamos Például azt sugalni, hogy egy sztorit ő talált meg először, vagy ő fejtette meg a legjobban, vagy ő dolgozta fel a leggyorsabban, és ezzel próbálja azt az olvasóinak sugalni, hogy hát őt érdemes olvasni. Kezeljük tehát ezeket az önreflexiókat a megfelelő fenntartásokkal. Ö, az sajnos egyébként a magyar sajtóban nem alakult ki, hogy van egy ilyen public editor nevű dolog, Nyugaton, vagy volt, volt. Mostanában már egy-két helyről kirakták ezt az embert. Ő azzal foglalkozott, hogy az olvasó szemével olvasta az újságot, és beszólt a kollégáknak, hogy drága barátaim, Béláim, ez így ezért nagyon nem lesz jó, az ott nem állt meg, olvasóink arra panaszkodnak, hogy tehát én belső olvasói onbuc ez egy nagyon izgalmas pozíció. De, de menjünk tovább a kommentben, mert egy dolgot akartam igazából ehhez mondani, vagy onnan akartam elindítani ezt a témát, hogy azt írta még Dániel, hogy nemrég visszavonta tőlünk a Patreon támogatást, jó érzése, kellemese így csinálni a podcastot, amire én nagyon röviden azt találkozottam, hogy kellemes, és ezt azért magyarázni már még egy fél mondatba, hogy a podcastot egyikünk sem megjelhetésből csinálja. Ha az összes kedves, nagyon szeretett, rendkívül nagyra becsült Patreon támogatónk holnap lemondja a támogatását, a meti ettől, amíg mi ezt élvezzük, nyilván megy tovább. Ez különböztet meg egy Hobby projektet, ami most nektek hála önfenntartó egy munkától. Vagy nem kell amiatt tagódnunk, hogy hónap végén lesz-e parizer a száraz zsemlén, és sírva panaszoljuk-e a postás kisasszonynak egy lyukas zokniból 5 forintosokat kirázva egy sárga csekre, hogy de higgyel, hogy csak ennyi van. Igen, ez így igaz pontosan, és amikor te függetlenséget emlegetsz, akkor az pont valami ilyesmi, de ez egyébként még egy kicsit jobban is kiterjeszthető, mert a Telegram csatornán kaptunk olyan megjegyzéseket, kommenteket, hogy mennyire szánalmas, ahogy, ahogy védjük a Fideszt, vagy ahogy én védem a Fideszt, ahogy már nem tudom, ez, ez, ez ragadt meg, de szóval, hogy mondjam, csak tehát tényleg nem egy, nem egy hallgatónknál kiakasztotta a mérőórát az, az, a, az, ahogy tárgyaltuk az Index történetét. És, és hogy holott nem csináltunk mást, mint hogy, mint hogy elmondtuk a véleményünket. Egyébként, á, figyelj ki, el, ez ilyen, tökre, ilyen magyarázkodásnak hangzik, ilyen szánalmas dolognak, nem? Hogy most Tovább ez is mi? léphetünk, a gondolod. Egy mondatban ezt tudom foglalni, mit akarunk mondani. Meghallgatom mindenképp. Jó. A következőt csináltuk, kedves gyerekek. A két versenyző narratíva helyett előállítottunk egy harmadikat, ami nem illeszkedett egyik hős se. Se abba, hogy a szegény indexesek balfasz módon vezették a lapot, ezért tönkrementek, mint a szegény népszabadságosok. Hát ezek a ballerek igazán nem tudnak újságot csinálni. Hát beleállnak ö, a földbe mindig a lapjaik, sem pedig abba, hogy izé, kőtörő katapultokkal lőtte a Fidesz hétfő reggel óta az Árpád hídról a épületét, amit hősei utolsó pint, védtek, majd stratégiai visszavonulást hajtottak végre a 17-es villamossal. Igen, ehhez képest mi találtunk, hogy kerestünk egy harmadik narratívát, ami, ami jobban táplálkozott a tényekből, amiket lehetett tudni, de nem táplálkozott eléggé a tényekből, hiszen nem lehetett minden tényt tudni. Minden esetre pusztán annyi történt, hogy a, az árok két oldalán bevett, szajkózni szokott, narratívák közül megpróbált kilépni középre, nem is középre állni, nem, nem is középre állni próbáltunk meg, megpróbáltuk megérteni a dolgokat. Nem, szerintem teljesen nyilvánvalóan beálltunk amellé, hogy az indexnek a elmúlása, az nem egy jó dolog. Így van. ez Nem hiszem, hogy vita alapja lenne ez a kérdés, bár egyébként pont a héten hallgattam, hogy vitát, ahol ebből sikerült csinálni valamit, ellenben azt is lehet nagyon nyugodtan mondani, hogy 2000 11 óta, legkésőbb azóta, amikor NER közeli, akkor még a szó szóval nem létezett, kezekbe került az index tulajdona, azóta ez egy bukott ügy volt. Az, hogy jutott nekik 9 év, hogy csinálnak egy olyan indexet, amilyen index volt, az egy csodálatos, szép kegyelmi állapot, örüljünk neki, hogy eddig volt. Amit elértek valakik, valahogy, és ebben nem csak egy kezet látok felsejleni, hanem többet, de minden esetre az tény, hogy a hogy az indexet, hogy mondjam, az nem csak azért maradhatott meg függetlennek az utolsó pillanatig, mert a véletlenek így hozták, hanem azért, mert ezért dolgoztak emberek nagyon sokan sokféle módon. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy nem csak az egyik oldalon, hanem mind a kettőn. Erről teszem be. a héten valahol te hoztad szóba azt, hogy jön a Szabad Európa. Így van, igen ami egy tök izgalmas dolog, mert hogy az imbuborékomban ennek úgy illik körülni, miközben ha tudunk még egy újságot, ami hát konkrétan, a, vagy, vagy médiát, ami csúcs idejében, amikor ez egy brandé vált, akkor hát lényegében egy név nélküli dombornyomot fekete sci-es fizették az összes költségét, akkor ez volt az. Hát igen, de azért ez ennél bonyolultabb, mert amikor így is fizették az összes költségét, akkor ugyan, akkor, amennyire én tudom, irányelveket nem adtak arról, hogy pontosan mit is kell mondani. Azért az várható volt, hogy a kommunistákat fogják ütni. Természetesen, és ezzel a célral is hozták létre. Mondjuk úgy, hogy alternatív nyilvánosságot biztosítsanak azoknak az országoknak, vagy azoknak a népeknek, akiknek erre az alternatív nyilvánosságra nem volt egyébként otthoni lehetőségük. Ez egy nagyon bonyolult történet, ez a Szabad Európa történet. Egyrészt, mert hogy van egy történelmi része, ami, amit nem nagyon érdemes összehozni azzal, hogy ma egyébként újraindítják a Szabad Európa Rádiót, vagy legalábbis ezt a brandet csak portálokként néhány országban. Másrészt, meg még így is tényleg vitatható, hogy egy, hogy egy nagy állam, másik államok életében avatkozik úgy be, hogy a határain túlról, vagy a határain belülről akár, de, de hogy független, vagy alternatív sajtót üzemeltet az ő választópolgárai pénzén, úgy gondolva, hogy ez az ő választópolgárainak jó, hogyha ezekben a, ezekben a megszélzott államokban van egy másik hang is. Szóval ez mindenképpen vitatható, vita képes, na így mondom. A, a, a Soft power egy, egy ilyen viszonylag keményebb műfaja. Tehát mert a Soft Power az is, hogy kínai Konfuciusz központ működik a eltén, és ott kínaiul lehet tanulni. A Soft Power az is, hogy minden nagyobb magyar városban van francia intézete, franciaul lehet in tanulni, meg sanzont hallgatni, meg sajtot enni és bort inni. Hát és soft power az is, hogy Párizsban van magyar intézet, ami egyébként Párizs egyik legdrágább ingatlanában azon dolgozik, hogy ne a magyar kultúrát jelenítse meg és terjessze adott esetben francia nyelvterületen. Természetesen, meg az is, hogy a katariaknak megéri üzemeltetni, az egyébként, ha jól tudom, akkor annyira durván nem rossz az írát. vagy azt, hogy a magyar széljobber polgártársainknak oly kedves Sputnikot. Hogy is hívták, az korábban, pravda? Nem, nem az volt az orosz, nem az itártasszból csinálták meg, de valamelyik hasonlóban, na mindegy is. Lényeg, tehát az, az meg az orosz hírügynökségnek az angol nyelvű propaganda adása, mint az RT, ami ugye korábban, amíg nem, nem rakták össze egy rövidítésé, az rá se volt, és amikor RT linket látunk bárhol megnyit, vagy megosztva, akkor bár komos linke van, tudjuk róla, hogy az orosz propaganda. Szóval egy ilyen hálóban kell navigálnunk és felmérni azt, hogy hogy milyen forrásban származik az információ azért kifizetett, hogy mi azt megkapjuk, ha ingyen van, miért van ingyen, ha nincs ingyen, miért nincs ingyen, és mivel fizettünk érte. Így van. És egy ilyen bonyolult erőtérben mozogva, amikor nem veszük át kritika nélkül akármelyik narratívát sem, az nem azt jelenti, hogy mi valakinek a szekerét toljuk, az pusztán azt jelenti, hogy függetlenek vagyunk és ezt akartam mondani kellett, amikor felírta ide, hogy a függetlenség az micsoda, hogy nem, tehát amikor az index szerkesztőségét megróljuk azért, ahogy csinálta ezt az egész történetet, amit csinált, az nem arról szól, hogy a Fidesz Fideszt védjük, hogy a Fidesz szekerét toljuk, az arról szól, hogy, hogy mondjam, nem szarjuk le a bokánkat attól az egyébként hősies, csak talán Na mindegy, szóval az egyébként hősies estettől, amit ők csináltak, hanem a helyén kezeljük, értelmezzük, és megpróbáljuk kontextusba tenni. Ez az én kedvenc, nem tudom, újságírói krédom, meg a, van nekem olyanom, de egyébként tényleg, tehát amikor a, a tájékoztatásról gondolkodom, akkor mindig a kontextusról gondolkodom, arról, hogyha van egy hír, akkor azt kontextusba kell tenni, akkor annak meg kell mutatni a, a különféle vetületeit, oldalait azért, hogy az olvasó el tudja dönteni, hogy ez most akkor mit is jelent valójában. Nem kell feltétlenül megfejteni helyette, de mindenképpen meg kell mutatni a különböző oldalakat. És amikor azt, hogy valaki nem csak az egyik oldalt mutatja meg, hanem az összeset, szóval azt, hogyha valaki ilyen nagyon egyszerűen besorolja az egyik vagy a másik oldalra, bármint, hogy olyankor ő a másik oldalra szokta besorolni, hát ő sajnos ugyanabban a csapdában, ebben a szekértáboros csapdában van. Mi szerint azt gondolja, hogy, hogy aki nem velünk van, az ellenünk van. Emlékszel te arra, hogy mi volt a nemzetnek a, a jelmondata? Már a magyar nemzetnek. Tippelek, a hírszent vélemény szabad? Nem, szerintem azt a népszabadság használta. Aj de kínos, mi volt a Nem, egy bocskai mondást választottak. Az volt a mondat, hogy a dolgot őt magát nézzük. Ó Istenem, de szép mondás. És milyen nagy hagyomány. Úgy szól a teljes mondat, hogy sem az dialektikához, sem az retorikához nem tudunk. A dolgot őt magát nézzük, csak a mi nemzetünk magát, magát, javát és magunk megmaradását. És ebből volt kiemelve egy középső gondolat. Nem egy rossz darab egyébként. Nem elé, oda bármikor. Igen, büszkén, akár. Na jó, jó sokat politizáltunk már megint. Nekem lenne még egy témám egyébként ide nagyon gyorsan. Mindenképp. Amennyiben e, már a neve is fáj a Zsurnalista Vita Estek című dolognak, ami így van, nem tudom, belebotlottál-e már, Facebookon szokott lenni a meghívó, aztán egy idő után felkerül a videói YouTube-ra, ahol megnézi 50-70 ember. És ezt én valószínűleg azért láttam, egyébként a Facebookon, mert a, az én bankom, ami a Magnet, nekik a Magnet Közösségi Ház nevű Overking plusz lehet kávét venni, plusz üljél a sarokba a megbukodon gépelni, adunk vizet a kutyádnak, és amúgy is egy jófejvállalat vagyunk a közösségi házában zajlik, vagy zajlott, amíg nem jött a koronavírus. Csak zárójában szeretném megjegyzni, hogy amikor Kelt azt mondja, hogy az én bankom, akkor nem azt jelenti, hogy ő tulajdonolja a magnetbankot. Sajnos pedig elég jó lenne, de nem így van, hanem hogy ő ott tartja a pénzét. Ugye jól mondom, Kelt? Nagy részt igen majd, hogy van máshol is számlám, de a magnet az, ahová a fizetésemet utalom magamnak. Nagyon jó. Mert olyan használható netbankja volt, és cuki hippi euh, marketingje. Éppen, hogy csak arra nem lehet pénzt adományozni, hogy rendőröknek a puska csövébe Margrétát tűzzenek szörös lábulányok. Nem tudom, azt hiszem, a használható netbank elmúlt már azóta én meg ott tartom a vállalkozásom pénzét, oda váltottam át a lockdown alatt, és nem tűnt úgy, hogy ez a leghasználhatóbb netbank a világon. Na mindegy, de most ez nem erről van. Ez önmagában egy beszélünk. érdekes kérés. netbankokat nagyon hosszan tudok szidni. Jó, de minden nagyon hosszan tudunk szídni, de most nem ez van soron, hanem a, a Magnat Bank által szervezett zsurnalista estek, az neve? Ha még ha ők szerveznék a journalista vita esteket, a zsurnalista szót annyira utálom. Mármint, ezt senki nem mondta ki, nem vigyorogva az elmúlt 60 évben szerintem. Nem, mert ilyen hülye francia szó, nem? Igen, tehát, hogy akkor, ha már, ha már fellengzős hülyeségeket akarunk, akkor Tintenkuli szó <gül> euh, <gül> Ez túl fellengzős, mert ezt nem értem. Never és vigyük az egészet a hadikbaráldásul. No de, témához, el fogok kalandozni a csába. Szóval nem a, nem a magnet szervezi, hanem egy transzparens újságírásért alapítvány, ami, hát te meg mi a fene vagy, ilyenkor az ember ráguglisz, kidobja a, a átlátszónak a cikkét, ami Uh, ahhoz képest hogy átlátszó cikk meglepően, olvasható módon leírja azt, hogy én ma mindenkinek beszólok, hát hogy nem kéne mikrofon előtt ülnöm. hogy hát ez egy francia széljobb alapítványnak a neresített magyar verziója, és ők szervezik azt, hogy leültetnek úgynevezett újságírókat, uh, Szilé lesz a következő, előzőleg volt plankó, előtte pedig, uh, hm, még valaki, Pető. Akik, akik nem ismerik ezeket a neveket, akkor hadd tegyem az el Szil Laci, a, a 444.hu egyik újságírója, a Plankó Gergő mm, legutóbb hol is volt talán. Azt hiszem Indexes volt. Nem, 444. Egy nagy, nagy múltra, vagy nagy múltra oknyom oknyomozó újságíró, Pető Péter pedig a 24. nak pillanatilag a főszerkesztője ha jól emlékszem. Igen, és ők, velük szemben leültetnek egy úgynevezett ellenkező oldali újságírót, és akkor majd őket kérdezi egy ilyen uh, Matias Korvinos kollégiumos, uh, magyarul leendő vezér moderátor, nem uh, rosszul. És ami feltűnő ezekben a rendezvényekben, hogy a másik oldali újságírók, és akkor ebből mindenki vonja le az én pártállásomat, uh, uh, ha tudja, hogy mi az, én egyre kevésbé, de ez egy másik dolog. Volt már eddig uh, egy ö, magyar nemzetes apáti Bence, a magyar nemzet, ugye született magyar hírlap, ö, még korábban pedig, ö, hú, na, magyar idők, bocsánat. Magyar idők, én már el is felejtettem, de tényleg igen. úgy hívták. A, azelőtt meg ugyanennek a lapnak a szellemi testérét, fölkisebb Beobakter néven üzemeltettel Náci Németország. No, mindegy is. Oh, Aztán utána szavak. volt Békés Márton ö, aki magát eszmetörténészként definiálja. Korábban volt publicista Tána Mandi Neren, de most valami kormányközeli történeti alapítványban hamisítja a történelmet. Valamint a következőben pedig Húd Gergely lesz a méltán legendás és ismert pesti srácok és hozzácsatlakozó 56-os sörözőnek a főszerkesztője, illetve főtulajdonosa. Tehát olyan emberek, akikre... Hát az ember egy picit hunyorít és úgy oldalra dönti a fejét, akkor nyugodt szíve mondja azt, hogy hát, úgy sétál, mint egy propagandista, úgy hálpog, mint egy propagandista, lehet, hogy ez propagandista. Igen. Na, és akkor már ezek után megkérdeztem azt a, a Magnet közösségi házt, hogy egészen pontosan bármit be lehet-e hozzájuk vinni, vagy milyennek a, az útja módja. És igazából ők azt, a, nekem nem túl, tát, nem, nem túl átgondolt, de szerintem ezen fogunk vitatkozni, majd választották, hogy az ő céljuk azt, hogy diskurzust indítsanak és platformot biztosítsanak a vitához. Ö, olyan kérdésekről, amiket én is felvetettem, ö, illetve, hogy ha, ha mindkét fél, vagy, mind, még, vagy kettőnél több fél meg van szólítva a vitában, akkor, akkor igen, pálya, hogy erről náluk vitatkozzon az ember. Ami értem, e és ezért most te haragszol a magnet közösségi házra. Nem annyira haragszol, mint inkább nem értem. Tehát, hogy ez a, a felelősségnek egy picit az eltalása nekem ez a válasz. Tehát, hogy mi nem vizsgáljuk meg azt, vagy ha megvizsgáltuk, akkor arra jutottunk, hogy, hogy a, a fake news és a hírújságírás ütköztetése, ez egy olyan vita, amit van értelme ö, még egyszer végig Ha ezt a két oldalt egymással szembe ültetjük, hogy asztalnál, akkor azzal nem a fake news gyártást legitimáljuk, hanem abból majd valamilyen társadalmi párbeszéd keletkezik. Amiben én nem nagyon hiszek, és na, ez itt a kérdés, igazából ezért kezdtem el 15 percet előtt uh -huh. ezt a témát. Szerintem Egyfajta csattanós választ adott-e felvetésedre az, ami mostanában elterjedt, vagy sok felé lehetett hallani, mi szerint Donald Trump, amerikai elnök, leült egy interjúra, de persze nem tudom, hogy kivel, csak egy újságíróval, ezt tudom. Egy tévéinterjú volt ez. Az Tudod, Axios tévéinterjúra. Így beszélsz. van, igen, arról. arról. És. Ott ugye az történt, hogy egy igazi újságíró kérdéseket tett föl a híres fake news gyáros Donald Trumpnak. Majd az, amikor válaszolt, akkor nagyon okosan új kérdéseket tett föl, amivel a támogatta a saját korábbi kérdéseit. A lényeg az, hogy nagyon durván sarokba szorította Donald Trumpot, aki, aki hebeget, makogott, és nem úgy, hogy hát mit képzel maga, hogy ilyeneket kérdez, hanem hogy ilyen hülyeségeket, meg ilyen nem tudomokat válaszolt mert hogy összeomlott az érvek súlya alatt, vagy a kérdések súlya alatt. Ezt csak arra hozom példának, hogy egyébként, hogyha a összeültetett összeültet a fake news gyárral, akkor annak lehet pozitív hozadéka. Már csak azért is, mert hát ha valaki nem az egyik lövészárokból, hanem a lövészárkok közötti területről nézi ezt, akkor azok számára valamiféle érthető eligazítást szolgáltat. Ez az egyik felet. Tehát, hogyha tényleg van egy nettó propagandista, meg egy nettó híruságíró, akkor ez így végződhet. Közben szólnék egy pillanatra, hogy annyiban különbözik szerintem a két eset, hogy, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke. Hát ennyiben különbözik? Tehát, a, a hatalom kontrollja az, az, igen, a sajtó feladata. A hatalom tengelyének, olajzóinak picit kényelmetlen helyzetbe hozása. Az azért inkább cirkusz. Ebben egyetértek, és ez nem a sajtó feladata lenne általában, de a sajtó feladatát ma Magyarországon nem olyan nagyon tudja ellátni, szóval igazándiból nem, nem nagyon van esélye arra, hogy ellássa a feladatát, amennyiben nem jut hozzá bizonyos információkhoz, nem kap meg bizonyos válaszokat. Nem arra akarok kiukadni, hogy milyen média fölény van, vagy milyen média fölén nincs. Annál is inkább, mert olvastam szintén az átlátszónál egy elemzést, ami azt mutatta ki, hogy egyébként online még mindig valójában egy kicsi kormány ellenes, vagy hogy mondják ezt? Olyan szép szavak vannak erre. Kormány, a kormány egyet nem értő médiumok vannak ennyi túlsúlyban. Ilyen nagyon egyszerű matek, matek alapján, más matek alapján meg valószínűleg nem működne ez így. Mindegy. Szóval nem erre akarok kiukadni egyáltalán, hanem arra, hogy a sajtó ezt nem tudja csinálni, és hogyha azt egyébként tudja csinálni, hogy ütköztet álláspontokat, és hogy megpróbál valamiféle, tehát megpróbálja visszahozni azt az ilyen tök normális és teljesen természetelens módon a magyar világból kivettet, vagy kilúgozott helyzetet, hogy két különböző módon a világot látó entitás egymással vitatkozik, érveket ad egymásnak, az egy jó gondolat és ezért én nem hibáztatnék senkit, aki ezzel megpróbálkozik. Hogy fel tudja -e mérni, hogy azok a szereplők, azok mennyire hitelesek a szerepükben, azt nem biztos, hogy el kell várni semmiképpen egy, egy magnat közösségi háztól, tehát ami egy helyszín. Tőlük biztos nem. Nagyon gyanús, hogy ebben a pillanatban, amikor ezt mondtam a telefonom, úgy gondolta, hogy Siri-t szólítottam, meg érdekes, pedig nem szólítottam őt meg. Na mindegy. Majd később kísérdezünk az, hogy belekiabálok, hogy hey Siri, és akkor hát, ha megint elkezd csipogni. Azt sajnos elkezd ilyenkor, ne, ne csináld ezt, ne csináld ezt. A Siri az teljesen ostoba, és bárkit, bárkit hagy meg. Ja, na mindegy, mindegy, ne, hey, ne, Siri, hogy menjünk be. order le. 10 million for <laughs> Jó, az jöhet, oké. Okay. Nem tudja a számla számomat, meg a sem. se. Tehát, te akkor két lesz-e kész, fizetni a 10 millió forrás kortot? Majd te leteszik ide az utcába. Tehát, tehát, tehát. Szóval, hogy a, a, a helyszínnek szerintem nem dolga megítélni, hogy Hudgergy gergely az propagandista-e vagy sem. Egyrészt. Másrészt, amúgy azt is gondolom, hogy mind a két oldalról tudnám támadni ezt az, ezt az elképzelést. Tehát, hogy Hutt-Gergely propagandista-e. Vagy a pestisrácok egy propaganda alap-e? Én ezt vitatnám, még akkor is, hogyha nagyon erősen elkötelezett, és ö, egész biztosan van is valamiféle kapcsolódás a propaganda szervezethez, De egyébként a, a pestisrácokat én egy alapvetően ö, legalább része, részben független dolognak tartom, és másfél a másik oldal is, ha bár nyilván nem egy propaganda, gépezett része, de ettől még a, hát nem tudom, hogy a teljes objektivitást és elfogultságot is minden esetben az övékének tudhatjuk-e. Én ezt gyorsan. Peszti srácónak vannak múlhatatlanért, de mely a mostanája szerintem egyértelmű propagandagép? Ugyanakkor két-három kijövő kormányá ezelőtt, amíg mit ad Isten, még mindig Fidesz volt, ők követték le talán a legszebben az egész Fizovicski ügyet, elmentek tárgyalásokra, megírták ebből, a 4 négy a végén írt egy nagyon szép TLDR-t, úgy emlékszem, hogy hivatkozás nélkül rájuk, de ha rákedestél, akkor azt például nagyon sz... tényleg sajtóhoz méltóan vitték. Azt, hogy most mit csinálnak, az egy egészen más történet, de ha mondjuk nem Hood nézzük, hanem Békés Mártont, akkor az ő szerepe meg még egy ebben a történetben, tehát kormányzati alapítvány fejeként Nehéz adni a független értelmiségét. E, sőt, egyébként lényegében lehetetlen, és ez szerintem egy nagy baja is, a, vagy egy nagy nehézsége is a, lenne a jobboldali, vagy nem, nem lenne a jobb jobboldali értelmiségnek, hanem hogy, hogy van neki, mert hogy, mert hogy marra nehéz lehet szerintem függetlennek lenni ebben a, ebben a NER környezetben. De figyelj! Nagyon miért megyünk, és nagyon ilyen részlet, részleteket ö, nyalogatunk. Értem, hogy mit akarsz mondani, azt akarod mondani, hogy ez mennyire béna már, hogy van egy vitaest, amire mindig meghívnak egy kormánypropagandistát, meg egy független ö, újságírót, és hogy ez így mire van? Ö, nem csak ezt. Azt, hogy van egy, az egésznek egy nem független szervezője, egy nem független moderátor, a ráadásul Béna is is. Nagyon szívesen rugok még egyet kettőt, a moderátor, mert én sokat ront az egész rendezvényen. Uh -huh. Végnéztem mind a kettő felvételt Youtube-on, ami már kint van. Nem jó viták, de nem rossz beszélgetések. Tehát, hogy az a fajta párbeszéd, az megvalósul, amit te ettől vársz. Nekem pont az a bajom, hogy ez az a párbeszéd, hogy egyébként sem semmilyen, semmilyen következménye nincsen. Hát a párbeszédnek ritkán van következménye, általában ennek az egész értelmiségi vekengésnek ma Magyarországon nulla következménye van. És amit még elvárnék, az az, hogy a közösségi ház legalább annyit tegyen meg, hogy arra googlízzon rá, ki kitengedbe, Nem a szereplőket, a szervezőt. A szervezőt ezt értele? Értem. Én azt gondolom, hogy bárki, aki bármi módon megpróbál, olyan fórumokat teremteni, amik akár csak a legkisebb mértékben is, de ellépnek attól, hogy, hogy lövészárkok a másik oldalra való áttekintés nélkül szajkózzanak ilyen paneleket. Tehát, hogyha valahogy arra próbál fórumot teremteni, hogy ez a két oldal beszélgessen egymással, az szerintem jót csinál. Az olyasmit csinál, ami nem ront a helyzeten, hanem vagy nem csinál semmit, hogy javít rajta, az lehet, hogy csak egy ilyen megúszós, mi megtettük, mi, meg, mi helyet biztosítottunk, mi e, támogattuk a párbeszédet azzal, hogy nem rúgtuk ki Békes Mártont. De hogy, hogy szerintem ezért azért ne báncsd őket, mert ezek legalább olyan fórumok, ahol tényleg a két oldal egymással szóba elegyedhet, még akkor is, hogyha ebből az egyik oldal más munícióval érkezik, mint a másik oldal, meg más sátországgal. Annál szerintem sokkal rosszabb, mint amikor, mint amikor van két egymástól teljesen független nyilvánosság ebben az országban, amik, amik nem is reflektálnak a másikra. Bármilyen pont, ahol kapcsolódnak ezek egymáshoz, az egyébként a mind a kettőnek a szövetét Hát itt adja egy kicsit. Nagyon jó, hogy a szövet szót mert egy, egy szöveget akartam még ide citálni, megelőzve azt, hogy belekössek abba, hogy ez igazából a fegyverek csövébe virágott akció, ami jól néz ki sajtófotón. pedig az, hogy volt két éve, vagy még több a Diétás Magyar Mózán egy, egy poszt pont a Társadalmi Szövetről, és arról, hogy minél több hú, nem kéne belemenni ebbe a metaforába. Ad. Minél több szám meg minél több kötés, meg minél több csomó, meg irány, meg akármi, meg fonal, meg kapcsolódási pont, meg hába, meg ilyesmik vannak, annál inkább úgy működik a társadalom, hogy talál elintézési irányokat magának a problémákra, és nem az van, hogy az államtól várja a megoldást. És sokkal inkább erre van szükség, és akkor ez a jó értelmemövet civil szervezet. Azt hiszem a múzsának az volt a példája, hogy hogyha jobboldali apuka, meg a baloldali apuka, ha a mi hazánkos apuka, meg a tudja a momentumos anyuka találkozik, úgyis nem csak úgy, mint egyik szavazó, mint másik szavazó a Facebookon, hanem úgy is, mint kézi anyuka, és jéghockey apuka, és Mercedes janktári apuka, és Mercedes janktári timer anyuka, faluszépítő egyesület, itt tudom én elnöki és titkár, és itt tovább. Tehát megvannak azok a kapcsolódási pontok, ahol nem az a fókusz, hogy te kire szavazol, vagy mit gondolsz egy bizonyos, általában egyébként a valamelyik párt által tematizált kérdésben, hanem az, hogy kell-e falunak a fő utcájára a szelektív hüvekkuka, és hogyan fogják elintézni, hogy elvigyék, vagy kifestik ki az iskolának a kerítését, és akkor erre ez ennek megfelelően, amikor felismerik azt, hogy ebben a problémában együtt vannak, akkor nem az államfelől várnak megoldást, vagy nem egy rákóczi kibontása mellett keseregnek a, azon, hogy a kliknek nem lesz pénze arra, hogy adjon egy festéket, meg a praktikerbe zavarjon valakit egy legolcsóbb becsetért, hanem megoldják maguk, akkor azzal egy ilyen izé, társadalom rugódik be, és elkezd működni, és problémákat old meg utána. És hirtelen a helyi hajak nem lesz annyira fontos ember, mert nem ő fogja adadni a darab 200 forintest a praktikeres esetre. Én azt gondolom, hogy ez egyébként jó részt működik Magyarországon, csak azzal, hogy, hogy nagyon élesen elválasztják az emberek magukban azt, hogy, hogy hogyan nyilvánulnak meg a mindennapi problémákban együtt, és hogyan nyilvánulnak meg mondjuk a szavazó fülkében egy ilyen jó részt virtuális térben, vagy, egy, vagy abstrakt világban, ahol, ahol nem tudom, nem létező migránsok fene, fenyegetnek egyfelől, meg nagyon is létező migránsválság van a távolban másfelől, és szóval, hogy, hogy én, én azt látom, akár a saját környezetemben is, mint hoki anyuka, és, és mit mondtál még, milyen apuka lehetek mindegy? Mercedes Youngtimer apuka. Young Mercedes timer apuka. Szóval, hogy, hogy én ezt élem tényleg napi szinten, akár az általános iskolai, osztályközösségekben, ahol kénten vagyok, olykor felbukkanni, akár az utcánkban, ahol mindenféle emberek élnek, és a gyerekeink együtt játszanak kint a az aszfalton, hogy, hogy az ember ilyenkor félreteszi azt, hogy ő mire szavaz, koncentrál az adott problémára, hozza a saját értékeit, amik egyébként valamelyest jellemzik azt is, hogy hova talán, de talán, de hogy itt sokkal nagyobb a kompromisszumkészség vagy az egymás megértésére való, hát valamilyen szándék vagy nem szándék egyébként, és ez tényleg mintha függetlenen a pártalásról, és aztán egyébként a politikáról meg nem beszélgetünk, mert az mindenkinek olyan magán ugye, mint a szarás körülbelül, hogy az nagyon-nagyon négy fal között, és sőt egy egész szűk négy fal között kell intézni, és vagy a Facebookon vadul kommentálni. Ez ö, több oldalról problémás nekem. Egyrészt nem probléma, mert tehát politikáról beszélgetünk, mert kell. Meg kell tanulni, nem egyet kultúrát módon, ez egy sokkal fontosabb dolog, mert az meg létszükség lett. Másrészt eszembe jutottad azt, hogy holnap Budiülőkét kell csárján, nem csak hogy egy ilyen kis brótalk része is az adásnak, és már látom, hogy káromkodva fogom az egyik kezemben és egy sörös dobozzal, a másikban a dramellel lefűrészelni azt a amúgy törött darabját a mostainak, amit sehogy más, hogy maximum kalapát lebontani együtt, és már előre gyűlöm a feladatot. Ne ragadjunk bele a wc ülőkébe. A szarba, igen. A másik pedig, azt ne felejtsük el azért, amikor ilyeneket mondunk, csak magunknak is legyen ez lecke, hogy mind a ketten viszonylag védett, rendkívül budapesti, rendkívül nyugodt szíve mondom ki, hogy polgári szituációban élünk. Abszolút. Te még sokkal polgári, neked talán kapu beállód is van, meg garázsod, meg ilyesmi. Van. Van fűnyíród. Van. Slagod a kertben. Van. Tehát, hogy ez, ez tényleg a a nyugat-európai élet összes jellemzőjével rendelkezik. A grillezőm is van. A grillezőm a speciál nekem is egyébként. Na tessék, polgárok Csak vagyunk. Csak hatodikon szar begyújtani, és egyébként le kell cipelni, és utána, na mindegy, mellékszál. És hogy ugyanez nem adott olyan helyekben, ahol kevesebb van, és emiatt a körei azok kisebbek. Aminek a szélső értéke persze a 128 lakosú falu, ahol mindenki a polgármestertől függ, ott nem belőle lesz először öntevéken polgár, hanem befogad a szádat, hogy meglegyen a meló. Ennyi, igen. És 8 millió honfitársunk azért alapvetően ilyen szituációban él. Figyelj, hát nem mondom, hogy a magnet közösségi házban rendezett újságíró viták a megoldás Magyarország problémáira egyáltalán, de azt gondolom, hogy nem is hogy mondjam, még csak úgy se tesznek rosszat, hogy azt a látszatot keltik, hogy történik valami, mert nem keltik azt a látszatot. De én tulajdonképpen még így is tisztelem, és akkor így egy marketing akciónak elfogadom az adott szervezőktől, hogy valamiféle beszédet próbálnak csinálni. Nem, nem tudom, szerintem nem kell, nem kell ebben harcosan állást foglalni, különösen nem egy gazdasági vállalkozásnak, annak nem kell állást foglalni. A magnet egyébként ilyen szempontból nem viselkedik gazdasági vállalkozásként. Nagyon érdekes, ez nem annak a banknak az egyik, egyik vonzereje, hogy ő azt mondja, hogy mi vagyunk azok a bankárok, akik nem annyira szararcok, mint a többi bankárok. Itt nálunk a rajtad keresett pénzünk egy részét el tudod küldeni a bohóz doktoroknak, vagy a dévai Szent Ferenc alapítványnak, vagy akinek akarod igazából. Ez a rész egyébként tök izgalmas annak a kísérletnek de mindegy is, nem kell nekünk ebben a kérdésben együtt érteni. Leginkább azért hoztam ide, mert szerintem viszont arra érdemes, hogy beszéljünk róla. Meg nincsenek is nagyon messze egymástól az álláspontjaink szerintem. Igen. Jó. Ööö, összevonnék én... Oké, okay, mondjad. Akarunk összevonni. Magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok Ferenc ezért. Nagyon szeretnék abban a szituációban lenni, amiben Viki volt a... A királydomban. Nem dalolnám el az ide vonatkozó dalokat. Igazából az a baj, hogy bár Vicky abban a szituációban viszonylag nyertes helyzetben volt, de abból a legjobb, és amúgy az adáshoz illő dal az nem neki jutott, hanem a püspöknek a koronázási jelent, amikor megkérdezi a magyarokat, hogy kívánjátok rá, terettel? és akkor egy elénekli, hogy nyugati kereszténységre tértek -e, és István legyen a király, és akkor a nép utána a végén boldogan dalolja, hogy felkelt a napunk István, a mi úrunk. Emlékszem tisztán, az is egy jó dal. De most ebben nem, nem rágadsz bele ebbe a csapdába, mert hogy két témát is össze akarok vonni. Jó, én pedig próbálok nem rávenni magamat, hogy adás után összedugdassam a lemezjátszomat, amihez amúgy is nihányhozok még alkat részek, hogy rendesen működjön. Inkább egy orosz torrent oldalról leszedem a megfelelő hangszedővel felvett, digitalizált is a királyt, és majd üvöltetem itt a bérházban éjszaka. Szóval a két téma, amit össze akarok rángatni. Az egyik, hogy ma délután mérgesen hívtál fel engem, szerint hallgattál egy podcastot, ahol aminek kapcsán az jutott eszedbe, hogy mennyire az amerikai interneten élünk, és mennyire az amerikai kultúra dominálja a mi életünket. Ez az egyik téma. A másik pedig, hogy, hogy mi újság a TikTokkal. És ezt a kettőt ott akarnám én összevonni, hogy tényleg nagyon az amerikai kultúrában élünk. Ugye ezt te arra mondtad, hogy hamarabb állunk ki az Egyesült Államok fekete lakóinak jogaiért, mint a saját cigány kisebbségünkért, vagy akár a belorusz elcsalt választások kárvalottjaiért, ami igaz és ami tényleg elég visszásnak tűnik elsőre. Másrészt meg, hogy erről nekem az jutott eszembe, hogy, hogy mi olyan történik Belarusban, Belarusban, hogy jól mondjam, ami, ami, ami mindennapi életünkre hatással van, hát semmi. Tehát nagyon áttételesen ilyen, biztos vannak ilyen olaj, olaj dolgok, olajfinomítás idejér, déli áramlat, ilyesmik, amik valami módon ránk is hathatnak, de ilyen direkt a polgárok életében így minden a felbukkanó valami, ilyesmi nem történik. Míg ezzel szemben, hogyha az Egyesült Államok elnöke úgy dönt, hogy valami furmányos módon betiltja a TikTokot, eh, amit sok ezer magyar tínédzser használ, akkor az napi szinten érint minket, és hogyha Netflixen megjelenik egy új sorozat, az is, míg ezzel szemben mondjuk egyetlen eh, francia streaming szolgáltatás, vagy német streaming szolgáltatás sem működik az országban. Nem védeni akarom ezt a helyzetet, tehát én is azt gondolom, hogy az egyébként eléggé fura, vagy aberrált, hogy, hogy ennyire az amerikai kultúra dominálja a nyugati világot, de hogy értem, hogy miért vagyunk jobban ráfeszülve az ott történő társadalmi ügyekre, mint más országokéban. Uh, apró kiegészítések. Szerintem, hogyha a Fehér Oroszországot nézzük, akkor sokkal inkább az északi áramlat fog arra eljönni, ha egyáltalán fog. Jó, stimmel. Mert, mert a déli aztán, uh, ilyen Törökország, Románia. Igen, van, igen, jó, bocsánat, olyan. rosszul mondtam, igazad van. Bocsánat, Olajos családból származom, ezek nekem fontosak. <laughs> de hamarabb láttam kertet, mint igazit. Na jó, ez nem igaz, de a kert szó az annyira szép, szeretem kimondani. Szép szó. A másik meg, hogy nyilván eszembe nem jutott volna felháborodni egyébként a Párna csatának az egyik és nem is annyira háborodtam fel, csak így így felmerült az, hogy az becsülni kell mindenképpen, hogy magyar influencerek, akinek azért a, többnyire ennek a műfajnak az a fő jellemzője, hogy a szürkének egy különösen unalmas álnyilatát képviselik a középen állási, a harcosai, és amúgy sem mennek bele a politikai témákba, hiszen azzal nem lehet nyerni jelenbe veszíteni, igen. De ez pont a Párna csatára nem igaz. A párna csatára, ez pont nem igaz, igen, erre akartam tovább jönni, hogy ebbe tök beleálltak, egyébként nem az első ilyen adásuk, amiben arra beszélgetnek, hogy ki kell leállni egy influencernek valamiért, mi a helyzet a Black Lives Matter-rel, és volt még egy adás valami hasonló, amit én hallgattam. Nem, sok is. ilyen, tehát az alapvetően erre van kiegyezve az a podcast, illetve az ő szereplői egyébként a saját influencer életükben is mm, számtalanszor álnak ki dolgok mellett viszonylag karakteresen. Szóval nem, nem, én megvédem őket. Ugyanakkor, amikor valaki Magyarországon egy az amerikai médiát és az amerikai YouTube-ot és Instagramot fogyasztva nyilatkozik arról, hogy és akkor tiltakozásra egy napra megállt az Instagram. És hogy milyen furcsa ez, hogy valaki ezt nem jutott el ez az akció, hogy ma nem Instagramozunk, mert ma feketékre gondolunk, és olyan Vajon van-e olyan divatmárka, amit fekete alapított, és én nem, nem követem, pedig hát uh, fehérként tudtában lenni a saját privilégiumnak, akkor abban egy kicsit azt érzem, hogy, hogy ez egy fullos, megrágatlan, lenyeletlen uh, amerikai narratíva, amihez képest egy picit másban élünk, lévén kelet-európaiak és nem amerikai fehérek, Eleve nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ha Whiteness nézzük, akkor a kelet-európai, aki ugye ott maximum bevándorló lehet, az ugyanolyan fehérnek számít, mint egy anyuka a Mayflower-ről érkezett, és bár ott várt a család típusú amerikai fehér ember. Másrésztről meg egy picit meghívás, akkor ezért majd engem fognak megkövezni azokat a jó kis komcsi tüntetéseket, amikor a magyar pionnyírok kivonultak, mert Amerikában verik a négereket ami egy borzasztó szituáció, Amerikában feketének lenni, hát egyrészt szar, másrészt pedig életveszélyes dolog. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon cigánynak lenni sem nem életbiztosítás, se nem biztos karrier, mert hogy várhatóan ö, rosszabb családi háttér, lényegesen rövidebb várható élettartam, szarabb oktatás, szarabb állás, stb. Ez benne van a csomagban, abban a szent pillanatban, hogy megszületik szerencsétlen gyerek. Az a baj, nem emlékszem a számra, van egy, hogy hogy mennyivel érnek rövidebb ideig a, a magyar-romák. Tehát egy szabad szemmel látható összeg, tehát nem egy-meg kettő év, hanem tíz vagy tizenöt. Uh -huh. És hogy ennek a kettőnek az összekapcsolására igazából bennem azért lenne igény. Legalább meg említés szinten. És így élünk az amerikai interneten, vagy így élnek ők, egyébként mi is amúgy, az amerikai interneten, hogy, hogy ez a narratíva, ez már nem jön elő. Hogy nézzünk már széte mi környékünkön, hogyan lehet ezt aktuálizni, mi valatkozik ebből ránk. Ha már a konkrét a podcastot behoztad meg ezt, a, ezt az adását, amikor egy egyébként Magyarországon élő fekete lány volt a vendégük, és vele beszélgettek erről a kérdésről, akkor annyiban meg kell védjem, hogy ugyanez a lány az ő saját podcastjában, amit egyébként emlegetnék, ott, amikor ezt a témát tárgyalják, akkor pont, hogy behozza, vagy behozzák ezt, a, ezt az aspektust. De ez csak a korrektségkedvéért mondom, nem vitaképpen, Amúgy meg ebből az egészből szerintem tényleg az a legérdekesebb, hogy miért élünk mi kelet-európaiak, meg egyébként miért élnek a nyugat-európaiak nagy része is az amerikaiak által vezetett kulturális buborékban mondjuk. Mert hogy ez nem csak ránk igaz egyfelől, másfelől nagyon kevesen vannak a világon, akik mondjuk egy francia kultúrkörben élnek, vagy franciák által dominált kultúrában élnek. A franciákon Rohan kívül. vannak. A franciákon kívül, úgy értem. Fél-Afrika. Ó, oh, hát ezt azért nem hinném, hogy az az egyébként francia gyarmat fél-Afrika, mármint egy egykori francia gyarmat fél-Afrika, ma ne Netflixet nézne, hanem egy francia streaming szolgáltatásra fizetne elő. Szerinted ez így van? Szerintem a frankofón szféra egy lényegesen nagyobb annál, mint amire most gondolsz. Annál is inkább, mert ez a francia afrik ez a elengedtük a gyarmatok kezét, de azért jó erősen ott vagyunk, akár a helyi politikában is dolog ez, ez van. A spanyol szférát érdemes felmérni, a portugál szférát érdemes felnézni. Tehát, hogy más nyelveken is létezik kultúra. Fél Dél-Amerika. Dél Nem módosítja jelentős mértékben azt, amit álltuk, bár szerintem Dél-Amerikában még mindig igaz az, hogy a portugál nyelvű részeken is Netflixet néznek portugálul, nem pedig portugál streaming szolgáltatókat. Tehát ennyiben e, ott is az amerikai kultra dominál, de nem is ez a vita. Bocs, Netflixet nézhetnek, de szerintem nem az amerikai sókat. Az most mindegy. A Netflix azon a piacon, sőt minden piacon azért próbál helyi tartalmat ajánlani. Igen. Eléggé jelentősen pont azért, mert mit tudom én, Riúj favelában valószínűleg kevésbé hat meg az, hogy a modern családban, ami amúgy nagyon vicces, még itthonról nézve is, mi a bánat történik. Hát jó, de pont erről beszélünk, hogy ott olyan helyi tartalmakat is, meg egyébként felkinálja lehetőséget, hogy bele az amerikai kultúrába is, és ott dagonyáz benne. Míg ugyanilyen lehetőséged mondjuk portugálul, vagy a portugál kultúrára nézve nincsen. De az mindegy is, ha meg lenne, akkor is az lenne, hogy van egy fél kontinens, aki egy másik nemzetnek, vagy egy másik nyelvterületnek a kultúrájában él a sajátja helyett. És ez valamiféle ilyen kulturális gyarmatosítás, amit szerintem elég vitathatatlan módon az amerikaiak csinálnak a legjobban. Amerikának is egy részéről beszélünk. Igen, egy részéről tehát hogy az Egyesült Államok fehérek számára gyártott tartalmairól nagyjából. Nem, azért a Netflixen a Feketéknek gyártott tartalmairól is beszélünk. Egy kicsit talán. Hiszpanoknak, uh, meg aztán még inkább. Esetenként ismét csak. De hogy a mainstream TV az, az alapvetően a fehérekről lő. Hát de tudod, az Egyesült Államokban a Feketék részaránya a népességben 12 Tehát hogyha hogyha mondjuk csak ezt követi le a Netflix, akkor szerintem oké. Okay. Tehát ha tízből egy só van, ami kifejezetten a feketéknek készül, akkor a cenzusnak megfelel. Ebben igazad van, mondjuk az amerikai számát nézve az is, hú, most kéne fejből tudnom, azt hiszem, hogy három-négy Magyarországi emberről beszélünk, alsó hangon. És akkor még a a latinokat nem néztük hozzá. Öt, öt Magyarország is lesz az szerintem, ha csak a feketéket nézzük. Zahogy igen, az sok, sok ember. Persze. De, ne, jó, de hogy... Na most... És bocs, ezzel egyébként visszaérünk oda, hogy amit már nagyon sokszor megvitattunk, hogy most melyik a jó a Netflix vagy az HBO, és az HBO mindig ott viszi el ezt a, ezt a versenyt nekem, hogy ott nem csak amerikai tartalom van. És a múltkor találtam nagyon fasza, tök jól megcsinált Lengyel krimit. És nem az volt, hogy hárman ültek egy kisposzkiban és szomorúak voltak, aztán valaki elővett egy zománcos lábast, amiben kolbász volt és megették, hanem konkrétan jó volt. Oké, okay. de ez neked számít, és azt én tisztelem, de hogy ez. Mm. Hm, szóval, hogy ez a, a, a jóságáról a, a szolgáltatásnak mit mond? Hát az, hogy kielégít egy rendkívül szűk réteg igényt. Azt szerintem sokkal érdekesebb, hogy ez az igény miért nem sokkal nagyobb. Vagy hogy, hogy juthattunk odáig, hogy egy lengyel krimi az, amit te lényegében ilyen a diverzitás iránti elkötelezettségedből nézel, és aztán egyébként nem is csalódsz talán, nem, de az, azért amúgy, jó. az amúgy nem érdekel senkit. Tehát, hogy mindenki azt legyint egyet a lengyel krimi, hát az kit érdekel. Csak ez érdekesebb szerintem, hogy ez miért alakult így, vagy hogy mikennek a a motivációi, hogy, hogy hogy jutott oda a világ, hogy mindenki inkább amerikai krimiket akar nézni, és lengyel krimiket nagyon-nagyon-nagyon kevesen akarnak nézni. Szerintem még a lengyelek se. A -a Lászatom egy kicsit az ajánló algoritmusokat? Amik ugye ostobák miként a seg. Hát anyászatod de ez, hogy mondjam, nem az ajánló algoritmusok miatt nézünk kevés lengyel krimit, ebben biztos le vagyok. A Netflixen azért nézünk. Nem, meg, Ha megnéztél három darab egy szőke amerikai férfi lő gépjárművekre sót, akkor ahhoz nagyon bátran fog ajánlani egy negyediket. A Netflixnek egyébként tartalmában sincsenek persze benne ezek. A HBO ajánló algoritmusát inkább hagyjuk, mert azt szerintem nem létezik. De hogyha lenne egy, egy ideális könyvtár, és arra rejesztenénk a Netflix algoritmust, akkor sem feltétlenül kerülnének a szemem elé ezek. A legutolsó jó tévésorozat, amit amilyen nem hagyományos sorozat, tehát még a szereplők sem ismétlődnek, ahhoz úgy jutottam hozzá, hogy valamelyik péntek este anyámat felhívta az egyik testvére, hogy nagyon jó film megy a Dunán, nézzel bele. Másnap amikor beszéltünk telefonon, akkor mondta, hogy igen jó krimit látott a Dunán, nézzen már meg, hogy mi volt az, és hogyha valonnal le lehet tölteni, vagy meg lehet nézni, akkor nézzen meg. Franciaország, remek tájak, valakit meggyilkolnak, aztán kinyomozza a nyomozó, hiszen minden krimi erről szólna, az lássuk be rákerestem, ez egyébként a média klikken úgynevezett ingyen meg lehet nézni, és kiderült, hogy ez a gyilkosságok Franciaországban nevű sorozatnak az egyik része, Ebből a franciáknál már azt hiszem a harmadik vagy ötödik évad megy le. A turisztikai kriminek egy ilyen eklatáns példája, tehát a szereplők nem ismétlődnek, nagyon szép francia vidékeken valaki egy borospohárral a kezében nyomozza ki azt, hogy ki volt az, ami a ottani fontos ipart, vagy hagyományt, vagy akármit is érintő ügyben meghal. Tehát a Világ parfum fővárosában valaki egy parfümöskádba fog nyilván belefulladni. A storik elég jókkal érdekesek legyenek, és úgy a első reklámszület ha lenne, már remegne a kezed a vizernek a rendelés gombja felett, hogy én ide el akarok menni, mert hogy gyönyörű, szép, csodálatos, amit láttam belül, az alapján el lehet ott tölteni egy hetet. Ráadásul az egyre a gyilkost ugye három és fél óra múlva, vagy másfél óra múlva el fogják kapni a városban, tehát biztonságos is. Jó, de Kell hát most csak azt bizonyított, hogy vannak. E nem amerikai sorozatok, vagy filmek is, amik jók, de azt szerintem nem vitt tárgya, persze, hogy vannak. Igen, viszont ezeknek a megkeresése, ami, ami mögött nekem annyi a motiváció, hogy az amerikai filmeket, egy átlag amerikai sportfilmet bármelyikünk meg tud írni most 5 perc alatt. Ezt egyébként vitatom, megtudja, de az szar lesz. Ez egy szakma, amihez mi nem értünk, ők meg igen, de, de hogy rendkívül szablonos, azt persze elismerem. Ó, figyelj, már egy hősútyás film lesz tehát a tehetséges, ámbátor alacsony sorból származó fiatal ember bekerül egy gimibe, ahol aztán valami problémái lesznek, de ott egy mentor figura kihúzza a szarból, akivel összerúgják a port 48 és 52 perc között, majd egy nagy trauma rádöbbenti arra, hogy igenis küzdeni kell, és imán új emberként lép a pályára, a végén pedig touchdown. Ez legalább három film volt, a Drumline-tól az Other Side-ig. Igen, igen, persze. Igen, de oda most nem vagyunk vitában egymással. Csak azt mondom, hogy szerintem ezt azért, tehát igen, ezt így hogy jó lehet megírni, hogy jó is legyen, meg hogy úgy tűnjön, mintha ez egy másik film lenne, mint az előbb említettek, az azért művészet, vagy legalábbis szakértelem. Szakértelem kell hozzá, nem hiszem, hogy igény az, hogy feltűnjön, hogy, hogy más filmnek tűnjön. Tehát, hogy a, az, az a The Side után, amit pont tegnap rakta munkához, az munkához filmnek, ami egy igaz történet alapú ráadásul rá lehet pecsételni, azután nyugodt szívem meg lehet nézni a Coach carter mert tudjuk, hogy a, amit az egyik filmben ezen a héten harmadszor felejtem el annak a színésznőnek a nevét, és kezdem magam kínosan érezni. Ki volt a Hálózat csapdájában című filmben a Hányhány csajt? Sandra Bullock? Igen, tehát amit az egyikben Sandra Bullock játszik, azt a másikban Samuel L. Jackson játsza, tehát egy teljesen más filmről van szó, hiszen az egyik egy magas kopasz férfi, a másik ellenben nem. <gül> Oké. Okay. És egyébként mind a, kettő, mind a kettő tök jó film, tehát ajánlom szombat délután ilyen ezé felmosós, vasalós házi munkafilm, nem rossz. Jó, jó, de elkeveredtünk egy kicsit a lényegtől, már amennyiben az a lényeg, hogy miért is vagyunk mi ennyire az amerikai kultúrára. Mert hogy rá vagyunk. Mert egyszerű. De, hát jó, de azért mások is csinálnak egyszerű termék, kulturális termékeket, és szerintem mélyebb, tehát ez nem a sorozatokról szól, ez arról szól, hogy, hogy valahogy az amerikai kultúrának van egy ilyen nagyon erős célja, hogy, hogy, hogy, hogy expandálja, az, hogy terjessze a saját kultúráját és ebbe befektet. Bocs, pontosítanék. Igen. Nem a kultúra egyszerű, a hozzáférés. Tehát, hogy az amerikai filmet nézni a bárhol, az a easy fokozata a szórakozásnak. Hiszen bepatintom a Netflixet, rákattintok az első play gombra, és egy amerikai filmet fogok látni. Jó, jó. A másik fele pedig egyébként a körbe értünk, megérkeztünk is, mint a soft power -hoz. Az amerikai filmek és sorozatok az, ami miatt mindenki egy kicsit amerikai szeretne. Nem, menni. nem, szerintem most, ebben, most először ebben egyáltalán nem értünk egyet, már, mint hogy ez szerintem egy nagyon súlyos leegyszerűsítés. Ez, tehát az amerikai kultúra hegemoniája az nem arról szól, hogy egyszerű a hozzáférés. Egyáltalán nem. Ez egy 50-60-100 évre visszatekintő helyzet, ami korán sem egyszerűen csak a hozzáférésről szól, hanem valami másról szól. Nem tudom pontosan, hogy miről, és nagyon izgi ez felfejteni, de nem arról, hogy van Netflix, mert Netflix 10 éve van, amerikai kultúra hegemóniája meg száz éve van. Valami olyasmiről szól, tényleg szerintem, hogy, hogy az amerikai étosz az valahol ezt a, ezt a feladatának tekintette, hogy a saját értékeit terjessze. Míg ezt mondjuk, mit tudom én, az európaiak meg leginkább csak a, a gyarmatosításban jelenítették meg, de ezt nem tudom, ez most nagyon csak ilyen kapkodás a levegőben. nem tudom, hogy mi a, mi a megoldás. Rakjuk el egy következő adásra, mert nagyon sok olyan oldalirány van, ahol, ahol itt el lehet menni. Ellenben ki fogunk futni az időből. Amit magunknak szaptunk, Amit magunknak szaptunk, illetve amit a természet szabott, hogy hány fokot bírok még kibezárt ablakok mellett <gül> nyári hőségben. Jó. De várjál! A, Várok. A mennyi idő van az adásra, az nem is ennek a podcastnak a témája, azt egy másik podcastban már hallottam a héten. A másik podcastban feltették kérdésként, igen. A csúnyaros majomnál kérdésként hangzott el, hogy miért mondják azt a podcasterek, hogy, hogy kifutunk az időből, mikor pontosan annyi percet szállhatnak az adásukra, amit akarnak. Igen, de a meti az deklaráltan nagyjából másfél órás. Hát meg a legtöbb podcast az deklarálta nagyjából valamilyen, mert hogy próbál valamiféle felismerhetőséget biztosítani magának már, mint hogy ő a másfél órás, vagy ő a fél órás, vagy ő a 20 perces podcast. Ja, igen, szóval, hogy mi a másfél órás podcast vagyunk, egyébként azért is, mert egyszer már régebben megkérdeztük a hallgatóinkat, hogy mit szeretnek leginkább, és a többség azt mondta, hogy a másfél óra az tűnik ideálisnak. Akkor ez hosszúnak tűnt, aztán rájöttünk, hogy ebből is ki tudunk futni, ha nagyon akarunk. Most egyébként, hogyha látnátok kedves hallgatók, akkor hát van egy nagyjából még 400 százelemű adásnaplónk, mert amit eddig megbeszéltünk, az nagyjából az első harmada volt se. Választunk még egy-egy hírt? Hát semmiképpen nem menjünk bele a nagy témákba, mert az talán tényleg nem férne bele. Csak most látom, hogy az, hogy az amerikai kultúr hegemóniája Téma előtt én ezt felvetettem, hogy össze akarom kötni azzal, hogy mi van a TikTokkal, és ez csak annyiban elmaszatoltuk, hogy vagy maszatoltam, hogy, hogy mert hogy az keveseket érint, hogy a belorusz szolgáltatásokkal, mi van, de hogy egy amerikai szolgáltatást mármint persze egy Kínait, amit nagyon sok amerikai használ, azt betilt az amerikai elnök, akkor abból, abból világ Annál van. mert nem tilthatja be annál is inkább nem tilthatja be, de tud olyan rendelkezést hozni, amivel lényegében megakadályozza, hogy működjön, és most egyébként ez megtörtént a héten, tehát, hogy felkerült arra a listára a TikTok, ami szerint szeptember, mit tudom én, 20 ától amerikai magánszemély vagy vállalat nem kereskedhet vele. Mert az persze nem tilthatja meg, hogy a TikTok működjön, de az, hogy üzleti kapcsolatban lépjenek vele amerikai cégek vagy állampolgárok, azt nem, azt megtilthatja, és ez meg is történt némi haladékkal, és egyébként reménykedve abban, vagy ezt már nem is tudom, hogy így van, -e, de hogy felmerül, hogy valami amerikai vállalat például a Microsoft megveszi a tiktok -a, de már erről is elhangzottak fura dolgok. Erről eszembe hogy tolva, mit tud még betiltani az amerikai elnök? Micsodát. A postát? Éppen nagyban megy az alulfinanszírozás, nehogy még az legyen, hogy a demokrata szavazók azok beküldik a szavazataikat postán szavazással, ahogy egyébként ez teljesen lehet. És a tanulmányok, hogy valamelyik szem, azt mutatják, hogy nem is jelentősebb a csalásnak az esélye, mint bármelyik más szavazási módszerrel. Általában véve Amerikában nagy választási csalás még nem volt. De hát, ha majd most novemberben kipróbálja Trump. Mindenesetre most már olyan képek járják a, az internetet, hogy platós teherautók szedik össze a postaládákat. Igen, ugye arról beszélünk, hogy Donald Trump arra hivatkozva vetette fel, hogy el kéne halasztani a novemberi elnökválasztást, hogy a koronavírus miatt a biztonságos a levélszavazás lenne, de az amerikai posta nem tud lebonyolítani ilyen mértékű levél áradat kézbesítését, vagy, vagy annak a megakadályozását, hogy ebben a hatalmas levélszavazat áradatban ne legyen csalás most sokan félnek attól az édesult államokban, hogy Trump erre hivatkozva, és így az amerikai posta képességeit szándékosan csökkentve úszza meg azt, hogy novemberben csúfos kudarcot valljon az elnökválasztáson. Nagyon érdekes őszünk lesz. Hát sok szempontból igen, tehát egyrészt nem teljesen kizárható, hogy esetleg megint valamiféle mondjuk, hogy önkéntes otthoni karanténban töltjük az időnket, miközben Amerika vagy, választ vagy nem? Á, jut eszembe. A héten jártam a C&A üzletlánc egyik ö, üzletében különböző ruhaneműket vásárolni, és a következőt figyeltem meg. Már ott is lehet kapni ötös csomagmaszkot, moshatót, ö, egy rétegűt egyébként, viszont azt a fajtát, ami, amiből nem sporolták ki az anyagot, tehát be lehet igazítani az áll alá és az orr felé egyszerre. egy viszonylag jó szabású A férfi kollekció olyan, mint a T-modell, egy színből lehet kiválasztani ez a fekete. A női kollekcióban vannak, ami gyanítom egyébként kisebb sajnos, mindenféle mintás darabok is. És kerül mindez azt hiszem az öt darab ezer forintba, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy lényegében senki nem hozhatja már fel azt mentségül, hogy nem talált magának megfelelő a maszkot. Ez még az én buszafejemre is rendkívüli módon illeszkedik. Én a magam részéről rendszeresítettem egy ötös csomagból hármat a kesztyű tartóba, kettőt meg a különböző táskáimból, hogy legyen nálam. Mindenki lesz szíves viselni. Aki nem azt híjja, hogy a következő darabban személyesen basszuk le egyesével, név csak jelentkezzetek. Hát igen, annál is inkább, mert ez most már végre megértettük, hogy maszkot nem azért kell viselni, hogy ne kapjuk el a betegséget, hanem azért, hogy ne adjuk tovább. És hogyha mindenki viseli, akkor senki nem adja tovább. Mert arra jobb a hogy ne adjuk tovább benne a betegséget. Úgyhogy. Ilyen egyszerű, és mindazok, akik csak a szájukon viselik, az orrukon nem, meg akik az állukon viselik, azok szerintem, hát nem is mondom, hogy mit, mit gondolok róluk, nem gondolok róluk jókat. Igen, akinek fáj a torka, viseljen a maszkot húzza le oda-lentre. Továbbá azt egyébként várom, hogy annak a kultúraja kialakul, ami szomorú kis rendetős alakú országunkban, hogy amikor az ember beteg, akkor nem megy be dolgozni. Ha igen, akkor maszkot visel. És tudom, hogy ebben benne van az is, hogy az embereknek szara fizetésük, a táppénz pedig még kevesebb, ugyanakkor erre nem megoldás a teljes üzemegység végigfertőzése. Hát igen, biztos, hogy ez most egy elfogadottabb szenárió lesz, hogyha beteg vagyok, nem megyek be. Attól tartok, hogy a magyar nem csak a munkavállaló, de a magyar munkaadó is ludasabban, abban, hogy betegen is bejárnak az emberek dolgozni, de majd most nem fognak mert senkinek nem lesz az érdeke. Alapvetően én sem a munkavállalókat kárhoztatnám ebben az ügyben, de ők is benne vannak egy kicsit. Sajnos a sarokra kell állni. Én szerintem egyébként azzal nincsen baj, hogy most megtanultuk. Itt társadalmilag is mondhatom, megtanultuk, hogy mi az, hogy fertőző betegség, és miért baj az. És persze értem azt is, aki most nem visel, visel maszkot, hiszen a napi pár új eset az azt jelző, hogy valójában nincs tömeges fertőzöttség az országban, az a baj, hogy de majd lesz. Szóval azt, azt nem értjük, olyan sokszor hallottam, olyan sokféle érvelést, hogy, hogy minek hordjam, hát most nincsenek fertőzöttek, és most tényleg, hát hogyha boltban kell viselni, de az étteremben meg nem kell, akkor mi ez a részrajlás, akkor hülyeség az egész. És azt nem érti senki, hogy itt csökkentésről van szó, és hogyha Kétszer viselem a maszkot, egyszer meg nem, akkor jobban csinálom, mintha egyszer sem viselem a maszkot, akkor statisztikailag javítom az esélyeit az egész társadalomnak. És ez ugyanígy igaz arra is, hogyha a boltban viselem, máshol meg nem, akkor legalább a boltban csökkentem az esélyeket a fertőzésre. Igen, illetve volt egy másik nagyon érdekes dolog, azt valami amerikai cikkben olvastam egyébként, hogy arra a gondolkodásra kell rászokni, és ami egy mondjuk egy szélsőségesen individuális társadalomban, ami az amerikai igen, de mondjuk a magyarban is benne van ez egy vonóval. Ezt ez nehezebb átnyomni, hogy vírus esetén az alapegység az nem az egyén, hanem a háztartás, mert ha egy valaki hazahozza, akkor azt előbb-utóbb mindenki megkapja abban a lakásban. Igen. És innentől kezdve mondjuk annyian kell észnél lenni, ahányan abban a lakásban laknak, mert hiába viseli valaki még otthon is a maszkot, amit nyilván együtt teljesen hülyeség, hogyha élete párja ellenben eljár a zuglói nyugdíjas nyelogatószak körbe vagy ingyen osztogat a hősök terén. Igen. Hát igen, persze. Egyébként szerintem az otthoni maszkviselés most egy kicsit negatívan szóltál róla, és tényleg fura, meg egészséges ember talán ezt nem csinálja, de hogyha valamiféle fertőző vagy olyan betegséggel élsz, ami, ami rontja az esélyeidet, akkor egyébként megteheted. Mert egyébként ö, azt talán szögezzük le, hogy Számos kísérletek igazolják, tehát ha valaki eddig ezt esetleg nem úgy gondolta volna, akkor annak most mondhatjuk, hogy a maszkviselésben nem lehet megfulladni. Tehát hogy az van, hogy a maszkot viselni kényelmetlen. Nem jó érzés. De speciál, semmilyen negatív egészségügyi következménye nincsen. Tehát aki azt mondja, hogy á, leveszem én ezt a maszkot, nem bírom már tovább, az konkrétan hazudik, és hogyha kipróbálná, akkor de bírná tovább, de sokkal tovább bírná. Igen, illetve a hosszú távú kilátásokat, hogy nézzük, akkor a korona után egyes tanulmányok szerint maradó ö, keringési és sérülések azok sokkal szarabbak. Igen, de ezt, ezt ilyen messzire gondolkodni tényleg senkinek nem kell. Én tényleg csak annyit kérnék mindenkitől, aki úgy érzi, hogy most azonnal elpusztul, hogyha nem veszi le a maszkot, azt próbálja ki, hogy még egy percig föntartja, és hogy elpusztul-e. Ha esetleg elpusztul, akkor... Bocs, Ferenc akkor ezt rosszul gond... egy, de Igen, akkor már előre is elnézést kérni. de esetleg mégse pusztulnál. Akkor gondoljon már arra, hogy tényleg ennyire szar ember, hogy ezt nem bírja ki? Tényleg. Már úgy értem, hogy tényleg ennyire hisz. is. Egy kivétel nyilván van, ha valakinek esetleg nagyon durva pánikbetegsége van a maszkviseléstől, de akkor opció hogy egyébként nem menné helyekre inkább. Plusz ez az egy százalék... Nyilván mindenki, aki azt mondja, hogy nem bírja, az valamiféle, valamiféle pánik reakcióval van ebben, csak tényleg azt kell tudni egyébként a pánikbetegség pánikbetegségben szenvedőknek is ez a legjobb tanács, és aki ebben járatos, az tudja, hogy ez így van, hogy hát az egyetlen megoldás ilyenkor az kipróbálni, hogy tényleg meghalok-e. És általában nem, nem általában soha nem hal meg a pánikbeteg abban, amitől fél, hogy bele fog halni nyilván ezt nehéz racionálisan kezelni. Nagyon messze elhagytuk annak a területét, amihez én egyáltalán értek. De, re, de szerencsére legalább megint egy olyan területre keveredtünk, hogy jó sok hallgatunk, aki csak a szájára húzva viselő a maszkot, az most majd durván megharagszik ránk, és majd írni fog nekünk, hogy mekkora köcsögök vagyunk, és onnan tudjuk mi azt, hogy ő belehal -e abba, hogyha az orrára teszi fel a maszkot. Figyelj, akkor én feltenném erre a, erre a süteményre a Cseresznyét. Cseresznyét a tetejére, igen. Amennyiben volt egy olyan hírünk múltításáról, mindenképpen szerette volna beszélni legalább egy sértés erejéig, Na. hogy a Netflix ki fogja szolgálni, képzeld a szörnyetegeket, az igazi, lelketlen nem jó embereket, amennyiben beépíti azt a funkciót, hogy Androidon lehet, hát vagy lassítva, ilyen nyilván a mesében nincsen, ellenben, ami biztosan lesz, gyorsítva nézni filmeket. És én szoktam hallani egyébként emberektől azt, hogy gyorsító hallgatnak podcastot. Az emögötti érvelést sosem értettem meg egészen pontosan, de igényeset én tudok még gyorsabban hadalni, csak akkor már tényleg nem lehet érteni, hogy mit mondok. Mert hogy nem információszerzésnek gondolom a podcastot, hanem egy ilyen szórakoztató műfajnak. Tehát nem arról van szó, hogy itt most akkor elmondjuk nagyon gyorsan az életnek az értelmét, hanem valami beszélgetés zajlik. Azt persze értem, hogy ezt esetenként nagy szünetekkel tesszük, ezt apámmal beszélgetve gyakran élveztem, hogy úgy mondott viccet, hogy az 10 percet szét volt húzva. E, időnként rányomtam volna a fast forward én is, de azért ennyire talán nem vagyunk lassúak. Nem értem, hogy miért, miért akarod elvenni az emberektől a gyorsítás-lassítás lehetőségét. Ha az átadott információ azzal nem sérül, szerintem még a, még a gesztusok, meg a metakommunikációs dolgok sem sérülnek benne, úgyhogy Hát, ha valakinek ez akármiért is jó, és egyébként én el tudok olyan helyzeteket képzelni, amikor mind a lassítás, mind a gyorsítás segíthet valakinek. Akkor én igazán nem látom, hogy miért kéne őket szörnyetni gondolni. Én tök értem. Nem értem. A lassítás az, az oké, okay, hogy legyen lassabb. vagy. Hát ö... kelt. De ez tök rendben van, ha nem érted. Oké, okay, de azért attól, mert valamit nem értesz, még ne szörnyetegezzed le. De várjál, várjál, várjál, Folytattak volna de a gyorsítás. Most. Bele fogok zsúfolni másfél óra szórakozást egy órába, mekkora király vagyok. Ez így mi? Tehát, hogy ez egy... Hát semmi, hát az, hogy türelmetlen a, a dolognak a folyási sebességétől. Nem, ez nem olyan. Ez olyan, mintha sokkal gyorsabban olvasnád el az egész könyvet. Ha valakinek ez fekszik ez a sebesség, én nekem ezzel semmi bajom nincsen. Tényleg a, a művészi érték nem sérül attól, mert egy kicsit gyorsabban fogadja be valaki. Nekem is, tehát elképzelhetetlen. Én sem se tudok 1,2-szeres vagy 1,1-szeres sebességgel hallgatni semmit, hát még nézni. De hogy tök el tudom képzelni, hogy valaki meg igen. Bármely beszélnek meg, bármely akciónak a tempója az integránsan része a történésnek. Hát, uh, hmm. tehát hogyha a, a, a keresztapa elhadarja azt, hogy egy dolog fontos. A család. És ezt ehelyett elköpi egy mondat, mint a géppuska. És tudom, hogy itt lehet még arra vitatkozni, hogy a többi történéshez képest relatíve lassan hát igen, ezt, pontosan ezt, felgyorsítottad. Ez a megoldás. De nem, ennek egy tempója van. A tempó az része a dolognak. Jó, de ez ugyanaz a tempó, ez pont a tempó, az a, az a változás szerintem. Nem pedig a abszolút sebesség. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem csak a egy pannullás sebességen élvezhető a keresztapa. A keresztapánál nem tudod, az biztos, hogy a, a, az élethez viszonyított sebesség az lényeges egy műnek. Én végsőkig védelmezem a gyorsítókat és a lassítókat, bár én is fura embereknek tartom őket, de, de abszolút meg tudom érteni, hogy ez nekik jó, és nem gondolom, hogy szörnyetegek, de te fenntartod ezt képest az, hogy szerinted azok. fenntartom, hát ez, ez egy borzalom szóval szerintem nem borzalom de ebben, ha csak ebben nem értünk ma egyet, akkor szerintem nagyon jól teljesítettünk még azt nagyon-nagyon szeretném így a végén elmondani, csak azoknak az olvasóknak, hallgatóknak és nézőknek a számára, akik az egész adás alatt nagyon várták azt, hogy amikor a legutóbbi adásunkban azt mondtam, hogy nekem is kopog valami elől a kocsiban hogy akkor most már meg tudom mondani, hogy mi kopogott Egyébként te mondtad, hogy esetleg a, a meg nem húzott kerékcsavarok, és azokat meghúztam, de ez nem segített. Hanem aztán a stabilizátor pálca volt az, ami, amit ki kellett cserélni, ez meg is történt, úgyhogy most már nem kopog. Üzenem mindezt annak a hallgatónknak külön, aki nem szereti, hogyha ilyen hülyeségekről beszélgetünk, de ma igazán keveset töltöttünk ezzel. Erről a múltkor tanultam egyébként, amikor a stabil pálcát cseréltem a, a kocsimban, mert Attila, a rendkívül csodálatos autószerelő ismerősem, azt mondta, hogy figyelj, csak egy jobb első gátlót kéne venni. És mondtam, jó, akkor hozok egyet, majd átküldöm előtte, hogy mit táltam a boltban, vagy ráugrisztam, arra, a jobb első gátló. Ez a cucc ez nem létezik nyilván a boltban, hiszen stabilizátorpálcának hívják. És pont ezért beszélünk egyébként ezekről a témákról, ami, ami tényleg. FMR hülyeségek, amiket bárki tud, aki üzemeltetett már autót, hogy ez nekem teljesen új. Tehát ahhoz képest, igen, vannak, akik vezetek, még nem, ahhoz nem üzemeltettem autót. Nem üzemeltetett autót, persze. Hát igen. És ezeket meg kell tanulni. Egyébként a kerékvő csavart már megrendeltem, meg is jött azóta a hátsó, bal hátsó ülésen őrzi a kerekeket. Állítólag ez még nem hatásos, tehát nem olyan, mint a Szent Krisztóf érem, hogy az ember csak beragasztja a műszerfalra, az már is működik. hanem be kell majd csavarnom a kerékbe. Ugye a Szent, Szent Kristóf érem az működik? Tehát azt elég beragasztani? Meg akkor veszek én is. Nem tudom, hogy működik de ez így működik. Szent Szent Krisztóf a... az úton járók védőszentje. Ezért szoktak autók ragasztani, meg autókra rája. Ha nagyon szorú vezetsz, akkor egyébként Szent Udás és Szent Rita. Ezekre nincsen szükségem, remekül vezetek. De ezt ö, nem tudom most bizonyítani, úgy, hogy kénytelenek vagytok elhinni, a hallgatók, és te is kell, hogy ez így van. Viszont ö, a saját magunkra szabott időkeret, amiről felismerhetőek vagyunk, az elfogyott. Úgyhogy én örülök, hogy nem mentünk bele se a Apple és a játékipar háborújába, se pedig a különféle cookie szentekbe és süteményekbe? Akit esetleg az Apple és a Fortnite és az Epic Game Store és az Epic kiadó érdekel, az bátorsággal fáradjon fel a Telegram csatornánkra. Az a tegnap este bedobtam egy linket, és mi reggel hajlandó voltam kimászni az ágyból addigra, egy száz hozzászólásos vita várt ott, És egy tök jó vita, és azóta az még bővült. Eleve, szerintem jó dolog, amit Telegram csatornánkon fel lenni. én szeretek felnézni oda, mert mindig tök jó beszélgetések vannak, gyertek! Ami pedig a Netflixet és a szörnyétegeket illeti, a ki koncentről nyilván nem kezdünk meg, de van ez a feltörekvő ifjú magyar startup, amit hamarosan ajánlani fogunk egy adásban, annak a kérdőjivét be fogjuk illeszteni az adásba, és akkor legyen szíves, mindenki mondja el nekünk, hogy öt szóban, hogy mi jut eszébe a, a felgyorsított podcastról és a felgyorsított filmről, nem feltétlenül fontos használni a szörnyeteg szót, de nem tiltakozom, ha fogjátok. Hajrá, így legyen. Egyébként ezt akkor, ezt a bizonyos adásnaplót, amiben ez a link is szerepelni fog, a metieteur.hu weboldalon lehet megtalálni. Illetve az info e-mail címen. Olvassuk a kapott e-maileket, és néha válaszolunk is rá. Néha nagy késéssel, mert hosszan rákcsájuk a mondani valónkat. Van Patreonunkot, lehet minket támogatni, ami a függetlenségünket segíti, plusz egyébként raható jól esik. Továbbá van Instagramunk, ami nagyon ritkán frissül, de ma feltöltöttem egy cuccot, amit egy barátomtól kaptam ajándékba. Ez egy eredeti, a 90-es évek elejéről származó nagy tisztító készlet. Én pedig egy csomó eszközt őrzök egy szacsorban, amit tervezek lefotózni, szépen egyenként feltölteni oda. Ezek is nagyon különleges dolgok. Mindenképpen tedd meg. Edjebek között van köztük olyan, nem is tudom, tan switch vagy valami router, vagy valami ilyesmi, amin a Made in Spain felirat szerepel. Képzeld el egy elektronikai eszközt, amit így gyártottak Európában. Egészen lenyűgöző. Önmagában nagyon menő. Miskolcon otthon valahol van egy szatyornyi különböző szarom. Ezek azok a különböző szarok, amik nem érdemesek arra, hogy polcon tartsam őket. Uh, amiben egészen biztos vagyok, hogy van benne Skázi CD, és talán MFM Winchester. Utóbbi, hogy a egy kisebb gyerekre, akkor kénytelen lesz szerezni egy másik kisebb gyereket, aki él. <gül> és uh, mindez az eszköz, azt hiszem, hogy öt megált képes tárolni, ez önmagában érdekes, emlélem még nem dobtam ki. Botrány. Na jó van, kedves hallgatók, mi most elmegyünk retro cuccokat bámulni, ti viszont élvezétek azt, hogy véget ért az adásunk és írjatok nekünk mindenféle csatornán, vagy válaszolunk, de inkább válaszolunk, mint nem. Úgyhogy már csak ezért is. Így lesz. Sziasztok! Sziasztok!